اعلام قدوق اسمارين یو تا اعلام منقولوی او بل تا مرتجل اعلام مرتجلوی دا اعلامو کدا خبرا خیر شیوو بیا منقول قصاصو یا یو منقولو دا مصدرنا بل منقولو دا سنفاعت سیغی دا سیفاتنا دیر شیوو وس دل <سؤال> تازه ذکر کئ چې په عالمی منقول باندې الفلام چې کم دنو داخليږي پچا باندې عالمی منقول باندې الفلام داخليږي اوس یو والی الفلامی تعریفي نو علم تخو په عالمیت باندې معرفه حاصل تعریف سره حاصل شوه دی لوبي په الفلام باندې حاصل اول دغه تحصیل حاصل دی پا عالم بانی د فلام مداخلو ضرورت دی و دل دا یزان سر کا چه کم عالم اغم منقولی حسری منقول نو پا غی بانی داری فلام داخلو لشی دا تاریخ د پارا نا بلکه دا دی دا پارا چه غی زڑی معنی تا اشارو کی زڑی معنی تا کی اشارو کی لکو حامد دی بس حامد عالم دی که ده خدای صفت که اوکنه که نده سده حامد ده خوچه تووا ای کنا چیارا مرر تو بالحامد اسطابه که دلتا ده مانه علمی سره اگه مانه هم سده مراد ده چیارا سنگ چه اگه علم سره سده حامد ده صفتان هم سده حامد ده خبروانی پونش ہوئی کنا خودی پونش ہوئی دی کافلسلام و سربه لکه محمد دی نو اوس محمد ستاایله شوي که نه نوده خوعالم دی که د چ پ شو کنی شوی او تاول نومهعلم کو محمد بس خو دی ال محمد مطلب داره چې بلپیل سووم شوي دی له شوي هم دی زما خبره پو نه شوي دا شاره کېږي تفاولن س کېږ ل د ن پاالی د پاره کږي نکوسیو الکتی دا غنون فضل لے او توائی چی الفضل نو غروالی تسو شو حشاره شو کنا حاریس نو مانا الحاریس دستانا سو سکی کار کوي سو کسو کئی واغی زدی معنی تسو شي حشاره شی د دیده بارا چی کنون دا داخل واله شی نو اوز زنی بیدتیان وی وی داوگورای پنج پیریان منگوائی چی دی بسو نپویگی وی دای ابو لیمان لیگی نو یمان خو علم د زوی د بارونو په دې باندې فلمه څه دی ده دا اوس د دوه پوډي کنه دیل <سؤال> پیانه دی لري خبره باندې پوسوي کنه دیکو ساکي معنی عالمیت څه ده ارمانه مصدر دې څه ده اشاره د یمان برکت تویل کیږي دا تفاعل له دې کېبه فلم داخلي د دل ځای دی او بل زیادت تختیونیومي زیادت تختیونیوم کله کله په عالم شي داخل شي ولک دا ذو شیرونو کی دا خبره ډیره د اوسکه د غالفلام تلرکی او که حذف جن عالمیه تو تعریف ته نقصان نرسي لکه ابو یمان و یا ابو یمان وای نو تعریف ته نقصان نرسي کی خو سره یو کی و ابو یمان کی و هغه ازمانه منقول من دا منقول منحدث شي اشاره شي او په دې بلکه ما منقول منحدث نشته اشاره نشته اوس خبره پونه شو یعنی چه کلا کلا آغا مانا یو اسم کسی شی علاکه آغا زرمانا مانا من قول من او مزدری منقول آغا من قول من او پا کی او سکرشی اراده کرشی کلا کلا اسم مسمع برابری کنا اسم مسمع کلسی برابری سا آغا رز منگا شیخ صرف سرناستو میجرامیر سی بومو آنو میجرامیر سی ما خبری کولی نو ما تیوی چو گرو سمر حالات رال کنا وی له ځمنګه او مولانا ولی الله صاحب چې په حقیقت کې ولی الله هغه چې کمنو وي شهید شو 19 لګه اسم با مسما چې لګه زن اسم ته مسما سره سشي برابر شي دا پاره کې به ام الفلام سره سشي لکه د مصدر یو کې مرادی حامد رازی عابد رازی ساجد رازی نو ځله سره یو ساجد نومي خو ته ترجمات ته تاڼه وته سږي دارې چې جمعه ته تاسو ښه کاری لا کېښې راا ستو د ستېزان ساجد وي خو مې ساجد دنو نو مې شه دي ساجد دی او ځو سره دې غا ساجد دی خوسم څه دي ساجد دې چې وقت فاريغي کې جوړ رکاتونه دې سي ولاري تویل شي چې خاص ساجد مړ خاص شه ساجد یعنی غمانم اصلي معنا مشتق منه هو ته منقل منه هو ته سوکي اشاره ووکي فضل فلم داخلي و بازو العالم علیها دخل لللمح ما قد کان ان هون قلا و بازو العالم علیها دخل سن العالم منافدی باندې داخلیږي لللمح ما د پاره دی اشاره هغه معنی چې قد کان ان چې هغه معنی نس کړی شوی دی را نقل کړی شوی دی معنی چې اکثر خلق دینو لکه نیکسٹ نمونه دینو نګ پالای د دی کنا پا کالو خان که او دیر مخیزمه بیانه ما, ما یو ملگری زوی راوز ما زده دم وچه دوا تکوه باید دونوم دو با سده او زرار انا نما ورده بیم او زرار او ما او ایچی پره دی کافران لگه زرار برکی کسی کسی کسی دیده پاره دید می خیره که نه؟ زرار ده صحابیم نوم دیکنه لگه زرار اگاوز پرخی بیتی خیره کنه چی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی زانو که نه دیگه هغه خن نک پاله ده پرېشه سر رات خبر وانی کوم شوي نو دایره شان معنا او چې سوک دی نو منو یې چې معنا یې کولی استاد چې معنا یې شي کولی تاسو نمبر تا وای چې معنا یې وې شي کال فضل والحارس ونو مانی فذکر زه وحسفه سیانی کال فضل والحارس ونو مانی شو فضلته حارسو نورمان شو نورمان دا مشکله انبر د خاص وی نه د بارنموم نه فازیک روزا وحسفه سیانی ذکره دا یو حذف کول برابر دی په تاریخ کې نه تاریخ ته څه نقصان وقد يسيرو علما بالغلب مضافه مسحوب الکعبه نو دا, دا ذکر کې الف لام لازمی ذکر کای خو چې دا په شیند عالمیت کې و ای تگوس یورتہ کہہ رہے عقبہ د سشدا دی سرا الفلام دی العقبه ال اوچتال سے ٹیم دی یودیر کاید پارا یادی میدان پارا یادی عزوی لرد پارا نونکو ادقالیتا ور سرو سسر دی الفلام اسکو عالم کو اس ددن حذف کیدلی اش تا لازم یشو غور شویت د سر دی الفلام اس دی عالم شووی دی او کله سرد ali plamus shi alam shi lak an najmu as saq as suriya al aqba da je kamdano sarado sai shogana aw kala ابن عباس كله سو تاسو دا پدې شو نیسته عباس كله سو دی ابن مسعود عبد الله غنا او دی ابن عمر عبد الله ابن عمر عبد الله ابادله غنا ابن زبیل ولدا عبد پری اجازه له مساله دا خود ابن عباس دا بازیه ولدا بازیه عبد الله دا بازیه فضل نو فضل ابن عباس ابن عمر معنى ده, ده عمر زوه عمر زيه يو عبدالله عمر خبلا زامنو عمر زره نور زامنو مشتره خبرانو بويه دارانگي ابن مسعود عمر مسعود يو عبد الله نور نور خدا غلابار علا سرالا غلابار بس ابن مسعود تغيه وتويله کیه پدې یو اگر کده لغوي معنی په اعتبار تر په نور باندې مو کتل کیږي خلاګه غلابه په دې یو شوي را دا راغلي دا په غلبي سره چې کوم نوس شي حالک وقد يصير علما بالغلبه مضافا ومسحوب الكعبه جلك المدينه څه شي شو المدينه نو مدينه مطلق خرطوي مطلق څه ته المدينه انبيي الرسول صلى الله عليه وسلم قال تويلي کې دا المدينه نو مشويره او الكتاب د سیووي یعنی کتاب کومد لغثوي کتاب دی وې او الكتاب د چا سیووي واسب الذي ان تنادي او تضيف او تجب وفي غيره ما قد ينحذف خدانه تاج سره د الفلاموسو شويدي عالم شويدي نو دا په خیند نیدا کې حذف کوي او بغیر د نیدا نه کله حذف کیږي او کی کله نه حذف کی لکوس یا صاقو دانش ویلې یا صاقو و الفلام مسکی حذف کی یا په صاقو باندې نه داخله خبرونه کوئی کی نا دل دپه نداء کی یا بشین اضافه کی کدی از صاقو کی اضافه کیږي په بیا باندې الفلام سکی حذف کی خو په اضافه او د نداء په ټیم کې حذف کیږي او بغیر د دینه کله حذف کیږي او کله اگر حذف انتهایی کم نه دا لازمی دی وا حذف الی ان تنادی او تزف او حذف الافلام د دینا ان تنادی کتو تاواز ک او تزف یی کم نه سکای اضافه کنو او چپ دا حذف سکه واجب کا او فی غیرهما اور د دی دین دروازه الیوا قادیان حذف کړه نه کل سکی حذف کیگی الف